Kojak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita senantiasa berupaya, berusaha untuk memelihara dan menjaga keluarga-keluarga kita masing-masing dari siksaan penyelakah Jahannam, juga tentunya siksaan alam kubur yang pasti akan dialami oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang senantiasa mengingkari Allah. Tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Para orang yang sentiasa Menjauh hidupnya Dari jalan yang hak, jalan yang benar Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW, para sahabat-sahabatnya Yang sentiasa menunjukkan kita kepada Kebahagiaan Kepada ketentraman Kepada keredoan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepada Nikmat kubur serta sorga Jannatul Naib Semoga kita Senantiasa sanggup dan mampu Untuk menuntun keluarga kita Membimbing keluarga kita Mengerahkan keluarga kita Kepada jalan-jalan yang direda oleh Allah SWT Selalu berusaha Melaksanakan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Berupa Upaya-upaya kita untuk memperbaharui untuk menanamkan akidah-akidah yang sahihah dan juga memerintahkan kepada keluarga kita seluruhnya istri kita serta anak-anak kita sekalian untuk sentiasa beribadah kepada Allah menjalankan sholat yang lima waktu ditambah dengan salah sol satu yang sunnah juga selalu berzikir kepada Allah s.w.t siang dan malam berselawat kepada Rasulullah s.w.t Membaca Al-Quranul Al Karim, setelah serta berusaha untuk memahami maknanya, dan juga selalu berusaha untuk selantiasa mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, yang tentunya hal itu memberikan manfaat yang besar bagi kita untuk menjalani kehidupan dan untuk menggapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pekan yang lalu telah saya sampaikan fase kehidupan yang pertama, alam dunia, alam fana, yang akan kita tinggalkan. Yang kita akan menyudahinya karena sungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulnapsinda ikhtul maut". Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kita akan mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan semua amal amal yang kita dihadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan amal yang dibawa oleh manusia hanya dua, ada yang soleh dan ada yang faleh, dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar amal yang kita bawa kehadapannya adalah amal-amal yang saleh, amal-amal yang diterima amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal-amal yang dapat menjauhkan diri kita dari siksaan api neraka, jahannam. Kalsa yang kedua yang akan kita bicarakan adalah tentang alam kubur. Di alam kubur ada satu hal yang pasti sebagai akidah kaum muslimin. Yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW Di alam kubur atau alam barzah ini Manusia akan mengalami Masalah, masalah akan mengalami beberapa hal Dia akan mendapatkan nikmat-nikmat di alam barzahnya dan kuburnya Dia juga akan mendapatkan siksaan di alam kuburnya Akan dibukakan pintu baginya Tepatnya kembali kelah di akhir Alam yang terakhir Apakah dia akan dimasukkan kelak ke dalam surga, dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ia lihat tempat kembalinya. Dan juga dibukakan pintu baginya bagi orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa di alam barzahnya, dibukakan pintu terkejahannam untuk diperlihatkan kepadanya tempat kembalinya kelak. Juga akan diperlihatkan kepadanya sosok Sosok ini adalah merupakan bentuk amal yang ia kerjakan selama ia hidup. Kalau ia orang, ia orang yang saleh maka akan diwujudkan berupa sosok orang yang saleh. Kalau dia orang yang kufur kepada Allah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kufur maka akan diperlihatkan kepadanya sosok orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga di alam kubur itu manusia akan dihimpit oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihimpit oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu ujian bagi mereka semuanya untuk merasakan betapa sakitnya kecuali orang-orang yang diteguhkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ia akan merasakan kedamaian semua ini adalah merupakan rangkaian yang akan dialami oleh orang-orang yang berada di alam kuburnya dan hal ini merupakan satu akhidah Satu keyakinan Bahawa Semua manusia pasti akan mengalaminya Akan kita lihat nanti Riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Yang menandakan bahawa sungguhnya Alam kubur itu satu hal yang pasti Satu hal yang akan terjadi Dan yang akan dialami oleh Oleh manusia Rasulullah SAW Menyampaikan kepada kita Hadit-hadit yang berkenaan dengan alam kubur tersebut di antaranya satu riwayat yang sampaikan imam oleh imam Aba, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inal abda idza wida fi qabrihi wa tawalla anhu ashhabuhu wa innahu la yasmau qur'ani alihim Atahu malakani Fayuqidanihi Fayakulani Ma kunta takulu Fi hadha ar-rajul Limuhammad sallallahu alaihi sallam Fa ammal mu'minu Fayakulu ashadu anahu Abdullah warasuluhu Fayuqallahu undur Ila maqadika minal nar Kud Abdalaka allahu bihi Maqadan minal jannah Fayarahuma jami'an وَأَمَّا الْمُنَافِقُوَ الْكَافِرُونَ فَيُقَالُ لُهُمَا كُنْتَ تَكُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَكُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَكُولُ مَا يُكَلُّ مَا يَكُولُ النَّاسُ فَيَكُولَ دَرَائِتَ وَلَا تَلَائِتَ وَإِتْرَكُوا بِمَتَارِكَ مِنْ حَديدٍ ضَرْبَةً وَيَصِيحُ صَيْحَةً يَصْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ قَيْرَ الثَّقَلَينَ Sesungguhnya ya, seorang hamba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala wuda fi qabrihi yadatakal di alam kuburnya wa tawalla anhu ashhabu kemudian orang-orang yang mengantarkan jenazahnya pun meninggalkannya berpaling darinya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa bagi orang yang akan dikubur tersebut. Kenapa? Karena dia akan ditanya oleh malaikat. Fa-indahul al-nisa'al kata Rasulullah. Karena dia akan ditanya oleh malaikat. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita untuk tidak segera atau tergesa-gesa meninggalkan Pekuburan Dilewat dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nalah kita diam sejenak, seperti orang yang sedang memotong onta dan kemudian membagi-bagikan dagingnya. Sambil kita terus berusaha mendoakan orang yang dikubur tersebut dengan doa-doa yang bermanfaat baginya di alam kuburnya dan di alam akhirnya. Jadi ketika dia telah ditakkan di alam di kubur tersebut dan orang-orang pun berpaling darinya, maka wa innaulayyassmalkorani alihim ia pun mendengar suara hentakan sendal-sendal yang kaki-kaki yang pergi dari pemkuburan tersebut kemudian setelah itu ata'u malakani ia pun didatangi oleh dua malaikat fayuq idani kemudian ia pun didudukkan fayakulani keduanya pun berkata kepalanya bertanya kepadanya ma kunta fi hadzal apa yang kau telah katakan dahulu ketika kau hidup di dunia tentang laki-laki ini artinya li muhammadin sallahu alaihi wasallam tentang Rasulullah sallahu alaihi wasallam fa ammal mu'min Adapun orang yang beriman fayaqulu ashadu anna abdallah wa rasuluhu orang-orang yang beriman mengatakan aku bersaksi bahawa sungguhnya dia adalah hamba Allah dan rasulnya ini jawaban orang yang beriman kenapa orang yang beriman menjawab dengan perkataan ashadu Andahu Abdullahi Warrossuru, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Karena orang beriman ini ketika ia hidup, ia senantiasa itiba, mengikuti segala tolah dan segala contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam beragama, dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, hingga ia pun dia senantiasa itiba. Senantiasa mengikuti segala tauladan yang diberikan oleh Rasulullah, Rasulullah SAW Baik dalam perkara-perkara manhaj Baik dalam perkara-perkara akhidah Baik dalam perkara-perkara ibadah Baik dalam perkara-perkara mu'amalah ma'annas Akhlak, pembinaan rumah tangga dan lain sebagainya Dia senantiasa melihat kepada Rasulullah SAW Sehingga dia mengatakan asyhadu annahu abdallah wa rasuluhu Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa yukallahu maka dikatakanlah kepada orang yang beriman ini: Undur ila adikal minan nar. Lihatlah tempat duduknya yang berasal dari neraka Jahannam. Qod abdalah kalaulah bihi mak jannah sekarang telah digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat dudukmu yang berasal dari sorga jannah na'im, Subhanallah. Fayyarahuma jami'an kemudian mereka pun melihatnya. Wa amal munafik ada pun orang munafik wala kafir dan orang, -orang kafir. Fayyakolahu dikatakan kepadanya ma'kun kataku lufihah dar rajul apa yang telah anda katakan, apa yang telah anda lakukan terhadap laki-laki ini, yaitu Rasulullah SAW. Fayyakolu lantas mereka pun mengatakanlah adri saya enggak tahu. Saya tidak mengerti. Kenapa dia mengatakan, mengatakanlah? Adri saya tidak tahu, saya tidak mengerti? Karena ketika dia hidup di dunia, dia senantiasa biasa mengkufuri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari kera sullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mu beriman kepada Rasulullah Adhi Wasallam. Jangankan dia mu itiba, jangankan dia mu mengikuti talad dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tata cara beragama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Menjauh hidupnya dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa Ini sebagai satu peringatan untuk kita semuanya. Masungguhnya konsekuensi daripada orang yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa Mengingkari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mau itiba, mengikuti segala petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah dalam peragama, dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka pun akan menjawab dengan perkataan ini. Lah adri saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Kuntu aku lu, maya kuru nas. Dulu aku mengatakan, Sebagaimana orang mengatakan? Orang mengatakan ia rasul, aku pun juga mengatakan ia, bisa jadi ia ya, rasul. Mungkin ia Rasul atau ia Rasul, saya nggak ngerti. Kenapa? Karena dia tidak pernah sekali lagi mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak pernah mahu menjalankan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayakula la daraita walat alita, ya. Lantas malaikat pun mengatakan kepadanya, kamu memang tidak tahu dan kamu memang tidak pernah mau mengikutinya. Kamu memang tidak pernah tahu. Karena kamu memang pernah memang tidak pernah mau mengikutinya. Itu dikatakan kepada orang yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutraq bi min hadidin darbatan, lantas orang itu pun dipukul waliyad billah oleh uh, satu pukulan yang terbuat dari martil yang besar dipukulkan kepadanya ya dengan martil yang besar yang terbuat dari dari besi lantas fayasihu shoyhatan dia pun menjerit dengan jeritan kesakitan yang luar biasa ya dia dipukulkan dengan martil yang besar yang terbuat dari besi ya itu baru satu kali pukulan sehingga dia menjerit kesakitan ya ia menjerit kesakitan fayasihu shoyhatan dia menjadi sangat kesakitan ia smauha man yalighairu fatlain yang jeritan itu didengar oleh semua makhluk kecuali dua, dua makhluk. Jeritan itu didengar oleh semua makhluk kecuali dua, dua makhluk. Para pemirsa dan pendengar rojak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menandakan bahwa sungguhnya ya, siksa kubur itu memang ada. Harus menandakan sesungguhnya azab kubur itu memang ada dan ketika manusia telah dikuburkan dia datangnya oleh malaikat ditanya oleh malaikat didudukkan oleh malaikat semua itu akan dialami oleh manusia semua manusia akan mengalaminya suatu hari naikah kedatangan seorang wanita dari kalangan Yahudi Perempuan dari kalangan Yahudi, karena ada hajat kepada Aisyah, kemudian Aisyah pun menahan orang itu di pintu. Ya, sebagaimana riwayat mengatakan Anna Yahudi yatan Daklat Aliha, pada Daklat ada berkabri, bahawa ada seorang wanita Yahudi datang ke hadapan Aisyah karena ada hajat, ada keperluan, ada sesuatu yang ia minta dari Aisyah. Ya. Kemudian fadhah qarat adzab al Wanita ini pun membicarakan dan mengatakan tentang azab kubur. Tentang azab kubur. Fa qarat laha a'adzak min adzab al Kata wanita ini kepada Aisyah, "A'adzak Allah min adzab al Semoga Allah melindungi engkau dari siksaan azab kubur. Orang itu pun ditahanlah Aisyah, tidak boleh beranjak dahulu, tidak boleh pergi dulu. Kemudian fakta ala Aisyah darasalallahu alaihi wasallam di kubur. Aisyah pun bertanya kepada rasulullah saw tentang ada kubur. Fakalat na'am, kata rasulullah ia. Fakalat na'am, kata rasulullah ia. Ada kubur itu ada. Manusia akan mengalami adab siksaan di alam kuburnya. Hakkun kata Rasul Itu benar Pasti terjadi Fakalatah Aisyah Lantas Aisyah setelah itu, ya Mengatakan Fama raitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ba'lu salla salatan Illa ta'awwada min a'zabil qamri Setelah itu kata Rasulullah Tidaklah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah itu Ya dalam solatnya dalam setiap solatnya Rasulullah SAW senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksaan akhir kubur. Para pemirsa dan pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita lihat Rasulullah SAW orang yang mausum hadis nisbah lihat Imam Bukhari Muslim hadis yang sahih yang Dinyatakan dengan lisan Rasulullah SAW bahawa ada kubur itu hal yang pasti, hal yang dialami oleh manusia, oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai setelah itu Aisyah mengatakan bahawa Rasulullah SAW terus-menerus dalam solatnya, dalam setiap solatnya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlindungi daripada sifat api neraka jahanam. Kita tahu Rasul mengatakan diriwayat yang lain, ya tentang hal ini diajarkan kepada kita semuanya agar manakala kita akan menyudahi salat kita fidubir kulli shalah di akhir salat kita masing-masing fidubir kulli shalah itu bisa berada bisa aja bisa saja terjadi ketika kita masih berada dalam salat yaitu ketika kita tahiyatul akhir atau setelah salat kita mengucapkan kalimat di dalam salat kita ketika tahiyat At-tahiyat yang terakhir, setelah kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan bagi kita, dianjurkan bagi kita untuk ta'awudz min al-arba' ah, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Doa perlindungan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah nanti biasa mengucapkannya, mengatakannya. Ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika Min azabi jahannam Wa min al qabri Wa min fitnatil mahya wal mamati Wa min syari fitnatil masihid dajjal Kalimat ini terus dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa Dia terus membacanya Dia terus membacanya, mengucapkannya Sepanjang ia melaksanakan solatnya Allahumma inni audhu bika min azabi jahannam Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau Dari sisaan api nyeraka jahannam Wa min azabil khabri Dan daripada siksa kubur Dan daripada siksa kubur Kita minta perlindungan kepada Allah Berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka jangan sampai api neraka jahanam menyentuh kita walaupun hanya sesaat walaupun hanya sejak mata kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah agar dari api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga jannatul naim Allah inni as'alul jannata wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa 'amalin Ya Allah, Kau meminta kepadaMu Ya Allah agar Aku dimasukkan ke dalam sorga dan hal-hal yang akan dapat mendekatkan diriku ke dalam sorga jadah na'im dan Aku berlindung kepadaMu Ya Allah dari api neraka Jahannam dan segala perilaku, segala hal yang akan dapat mendekatkan diriku memasukkan diriku dalam api neraka Jahannam. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita dijauhkan dari azab abnil kajahannam karena tidak ada, ada seorang pun yang sanggup mengalaminya tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghadapi siksaan yang begitu berat begitu juga Rasul mengajarkan kepada kita untuk ta'awwaz min azabil qabr berlindung dari siksaan alam kubur sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim tadi yang menyatakan bahawa sungguhnya orang yang kufur kepada Allah. Ketika ia ditanya tentang Nabi Muhammad SAW dan tidak mampu untuk menjawabnya. Ya, karena orang itu tidak pernah itibak mengikuti Rasulullah SAW. Tidak pernah mau tahu tentang Rasulullah SAW. Diambilkan polo godam yang terbuat dari besi dipukulkan ke punggungnya. Ia pun menjerit kesakitan semua makhluk mendengarnya. Kecuali manusia dan jin. Dua makhluk Allah SWT Yang tidak bisa mendengarnya Yaitu manusia dan, dan jin Jadi doa ini kita baca Setiap hari Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam Wa min a'zabi al-khabri Wa min fitnatil mahnya wal mamat. Dan daripada fitnah Kehidupan dan kematian Karena Dalam kehidupan manusia akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bahkan Ketika orang akan meninggal dunia pun kita diuji oleh Allah. Setan mendekati kita, menghampiri kita, membisikkan telinga kita agar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengingkari Allah, agar kita terjerembap dalam, dalam kemaksiatan dan dosa. Sampai seperti itu setan berusaha untuk menghancurkan kita. Menjadikan kita sebagai pengikutnya. Menjauhi diri kita dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fitnah yang harus kita minta kepada Allah agar terbebaskan dari fitnah-fitnah tersebut. Womin fitnah tilmahiyah walma mati dan fitnah kematian. Di kematian ada fitnah, ada ujian bagi kita. Sebelum kita menghadapi perkara di mana manusia akan mengalami jaza balasan, apakah balasan kebaikan atau balasan keburukan bagi kita sekalian? Wah min syarifin fitnah tilmahis dajjal dan daripada fitnah kejahatannya dajjal ini diajarkan oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada kita untuk selalu membacanya Allahumma ini hauzu bika min azab jahannam wa min azabil kubri wa min fitnah tilmahnya wal mamati wa min syarifin tilmahis dajjal selayaknya dan sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman selalu berlindung kepada Allah dari hal tersebut meminta kepada Allah dengan benar kehusuan. Menghadirkan hati kita Bukan hanya sebuah lisan Tapi hati kita boleh kita hadirkan Kita bersungguh-sungguh Memohon kepada Allah Agar terbebaskan dari adab api jahandam, Agar terbebaskan dari adab Kubur Karena itu hal yang pasti akan dialami oleh oleh manusia Lihatlah sosok Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Yang saya katakan tadi Dia orang yang ma'asum Terbebaskan dari dosa Sudah dijamin masuk sorga Namun perilaku Rasulullah seperti itu Ia terus mengucapkan, mengatakannya Setiap sholatnya, sebagaimana hadis Aisyah Tadi, dan hadis al dari Bukhari Muslim, apatah lagi kita Apatah lagi kita Sebagai manusia biasa Ya, hamba Allah yang lemah Hamba Allah yang mudah dipengaruhi Hamba Allah yang hidup di akhir zaman Zaman yang penuh dengan fitnah Maka tentunya Selayaknya dan sepatutnya Bagi kita sekalian, Ustaz biasa Isti'adah aman perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala pengaruh-pengaruh setan, dari segala azab baik azab api neraka jahannam atau azab kubur. Para pemirsa dan pendengar rojak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia. Ketika dia akan mengalami kematian, saya katakan tadi bahwasanya setan akan terus menggoda, akan terus mengganggu akan terus mempengaruhi manusia agar manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di satu hadis diwakil oleh Imam Muslim, "Innas shaythana yahduru ahadakum 'inda kulli shay'in min sha'ni hatta yahduruhu 'inda ta'amih. Fa idza saqatat min ahadikum al-luqmata fal yamid ma kana biha min adza thumma ya'kulaha." wala yad'ahu lis-shaytan fa idha faraja falyal'aq falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayi ta'amih takunu al-barakah wasallallahu wa sallam sabda sungguhnya syaitan itu hadir inna kulli min shanihi syaitan selalu hadir pada setiap keadaan manusia pada semua kehidupan manusia ya pada setiap langkahnya, pada setiap detak jantungnya, pada setiap nafasnya, saya teruskan tiasa hadir. Hatta, Yahdurahu inda ta'amihi, Sampai saya terpun hadir ketika dia sedang makan. Fa'idah saqratu minah hadih pun lukmah, Oleh karena itu kalau sekiranya ada makanan yang terjatuh. Ya. Fal yumit, maka Nabi minan adha, Maka bersihkanlah makanan tersebut. Thumal liyakul setelah itu makanlah. Walaiyadzahani syaitan, jangan disisakan untuk syaitan. Kata Rasulullah. Walaiyadzahani syaitan, jangan disisakan untuk untuk syaitan. Faidah faragoh fariyah al ak Kalau sudah selesai maka jilatilah jari jemarinya itu. Fa inna hu la ya jri fi aytah amihi takul al barok. Karena dia tidak mengerti di mana makanan yang ia makan itu latar keberkahannya. Itulah suetah. Ya, selalu hadir, selalu ada, selalu berada di sekitar manusia. Di sekitar kita sekalian, mempengaruhi kita, memisahkan kita, mengajak kita, menyeret kita untuk kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan dalam saat kita menghadapi sakratul ma'ad pun, diharapkan kita tetap dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah bagaimana paman Rasulullah, Warisan Makay bin Abi Abu Talib Afwan Abu Talib Ya ketika ia Menghadapi sakratul maut Akan mengalami kematiannya Rasulullah SAW Mengajarkan kepadanya kalimat La ilah ilallah beliau mengatakan Ya ammikul la ilah ilallah Ya ammikul la ilah ilallah Ya ammikul la ilah ilallah Ayah pamanku ucapkan kalimat La ilah ilallah Wah pamanku ucapkan kalimat La ilah ilallah Wahai pamanku ucapkan kalimat La ilah ilallah Tapi lihatlah sayatan di sekitarnya Abu Jahal Ya, tinggi-tinggi kafir yang lainnya mempengaruhi nya. Begitu juga syaitan pengaruhnya sampai pada akhirnya ia meninggal dunia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Betapa banyak kita saksikan manusia-manusia yang ketika akhir hayatnya justru ya meninggal dengan suul khotimah. Bukan dalam keadaan husnul khatimah Ia meninggal meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah, dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah SWT wa taala. Dan kadang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya hal itu harus kita jauhkan, kita hindarkan dengan senantiasa meningkatkan nilainya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa berdikol Allah, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah siang maupun malam dengan menegakkan solat, kira Quran, membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolat kepada Rasulullah. Kita senantiasa menghidupkan, memakmurkan masjid dengan solat berjamaah dan berbagai macam amal kebaikan yang lainnya. Yang insya Allah amal-amal itu akan mengantarkan kita kepada khusnul khatimah pada akhir hayat kita sekalian. Hadirin para pemirsa dan pendengar rojak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Hatta ida ja ahdhumul maut, kala ribbi rabiir Inilah kalimat yang dikatakan. Kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha jahadahumul maut. Sehingga manakala kematianlah akan menerpa mereka. Kala rabbir Wahai Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia. La'ali la amalan saliha. La'ali amal salihan. Kelak aku akan beramal-amal yang salih. Fima tarak yang dulu aku tinggalkan. Talak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak, sama sekali. Ini kalimat sanggahan yang Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan kepada mereka, Orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Innaha kalimatun huwa qailuha, Sungai itu hanyalah kalimat, Yang mereka ucapkan sebagai alasan untuk mereka. Wa min warai barzakun ila yaumi ba'athun, Di belakang mereka, Di hadapan mereka ada dinding, Sampai mereka dibangkitkan Barzakhun Ada satu barzakh, alam barzakh Ila yaumid Sampai mereka akan dibangkit, dibangkitkan Pada hari kiamat nanti Rasulullah SAW juga bersabda Anna Rasulullah SAW Kana baina dayhi Rakwatun Atau ulbatun Fiha ma' Yasukku maru Faja'ala yudkhila Yudkhil yadaihi fil ma' فَيَمْسَوْ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَكُولُ لَا إِلَهِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَقْرَبُ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجْعَلَ يَكُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِدَ وَمَا لَتْيَدُهُ وَمَا لَتْيَدُهُ Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam كانَ بَيْنَ يَدَيْهِ taba'ah atau ulbahah di hadapan Rasulullah sallallahu ketika itu ada kulit atau satu wadah yang terbuat dari kayu Umar yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu di dalamnya ada air kemudian diulqilaihi fil ma Rasulullah sallallahu wasallam masukkan kedua tangannya ke air tersebut fa yamsaw ma wajjahu kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dengan kedua tangannya wayakulu la ilahilallah ia pun mengucapkan kata-kata kalimat itu tauhid la ilahilallah inna lil mawti sakarat sesungguhnya kematian itu dibarangi dengan sakratul mawt kemudian beliau pun menguruhkan tangannya dan mengatakan wayakulu firrafikil fir a'la Firrafikila'ala Di surga yang tertinggi Hatta qubidal maut Sampai kemudian Beliau meninggal dunia yadahu Kemudian Tangannya pun terkulai Hadis ini sahih Disampaikan kepada kita sekalian Masungguhnya itulah Kematian yang akan dialami oleh semua manusia Termasuk dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di alam barzah, di alam kubur kita akan mendapatkan nikmat dan juga kita akan mendapatkan azab jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa maka kita akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa diluaskannya alam kubur kita diluaskannya alam kubur kita oleh Allah Subhanahu wa dan dibukakan pintu surga oleh Allah dan kita melihat ke dalamnya Tempat tepatlah hari akhir kita akan memasukinya jika kita orang yang kufur maka akan dihimpit orang kubur kita se sempit-sempitnya Kalau kita Allah, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala disempitkan ruang kubur kita sempit-sempitnya diambilkan tikar dari neraka jahannam Tempat kita beristirahat waliyadhbillah dan kemudian dibukakan pintu neraka tempat kita kembali kita akan mengalami kesakitan yang panjang, siksaan yang panjang. Orang yang beriman diampunkan permadani dari surga tempat beristirahatnya, dibukakan pintu surga. Dia pandang dan dia akan kembali kelak jelmahir ke sana. Inilah kiranya hal yang harus kita Fahami Yang harus kita berusaha terus untuk meminta perlindungan Pada Allah Subhanahu wa agar kita terhindarkan dari azab api neraka jahanam dengan banyak-banyak berdoa dengan penuh khusuan. Kita hadirkan hati kita, bukan hanya sekedar kita Ucapkan dengan lisan Kita berdoa kepada Allah di akhir Salat-salat kita masing-masing Apakah salat yang wajib Atau salat yang sunnah dengan mengatakan Allahumma inni a'udhu bika min a'zabi jahannam Wa min a'zabil qabr, Wa min fitnatil mahnya wal mamati Wa min syarri fitnatil masjid dajjal Wallahu a'lam Jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Firdaus Hanusi, M.A. Hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan kepada kita sebuah nasihat yang berharga terkait dengan pembahasan kita di siang hari ini, fase kehidupan yang kedua, perjalanan ruh di alam barzah. Saudara ku seimanan seakidah, semoga kita dapat mengambil faidah dari kajian kita di siang hari ini. Dan insya Allah kita akan segala masuk ke sesi kedua untuk memperdalam materi kita dalam sesi tanya jawab Anda bisa ikut berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan anda melalui pesan singkat Bagi anda pemirsa Roja TV di nomor 081317776543 Dan bagi anda para pendengar Radio Roja Anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui pesan singkat di nomor 081989. 6543. Dan Anda pun bisa bertanya secara langsung di nomor 021-823-6543 Baiklah para pendengar untuk selanjutnya kita akan angkat satu pertanyaan dulu melalui pesan singkat Ustaz Ada pertanyaan dari Bapak Anto di Wonosobo ini Ustaz Pertanyaannya apakah ruh seorang mukmin yang telah meninggal tentu saja Ustaz Bisa dihubungi dan bisa dimintai tolong Ustaz Mohon penjelasannya. Ya, ini yang seringkali orang sebut dengan tawassul ya. Atau tabarruk, bertawassul dengan orang yang sudah meninggal dunia itu uh, adalah termasuk tawassul yang mamnu', ya. Bertawassul yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu pernah membaca, mendengar riwayat dari Rasulullah SAW mengatakan Idza matal insan atau idza ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. jika manusia telah meninggal dunia jika manusia telah meninggal dunia telah mati ya inqata'a 'amaluhu maka sesalah umurnya sesalah amalnya ya illa min thalathin kecuali tiga hal ada ilmu yang untafah bih sedaqah Waladin salihin ya, Yang akan terus berhubungan dengannya adalah Yang pertama, ilmu yang bermanfaat Yang ia sampaikan, yang ia nasihatkan kepada manusia, kepada orang ketika semasa hidupnya Yaitu ilmu-ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Ini yang terus mengalir pahalanya kepadanya Walaupun ia sudah meninggal dunia yang kedua adalah jariah yang telah ia tunaikan, yang telah ia sampaikan, yang telah ia lakukan ketika masa hidupnya. Sadakah jariah itu memberikan pahala baginya, dan pahala itu terus mengalir jika memang ia lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Dan yang ketiga adalah wadah dan saleh. Ia adalah seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dirinya. Itulah yang memberikan manfaat kepadanya. Ya? Adapun Ketika dia sudah meninggal dunia, maka selesai. ya Dia tidak akan bisa berhubungan lagi dengan manusia, dengan orang-orang yang masih hidup di dunia ini. ya Alamnya pun sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda. Bagaimana kita saksikan tadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, dia tidak mampu untuk melakukan apapun. Karena ia sudah dalam pengawasan malaikat. Dia sudah berada dalam pengawasan malaikat. Jika ia beriman ia mendapatkan nikmatnya. Yang dia tahu saat itu nikmat tersebut. Yang ia rasakan saat itu nikmat tersebut. Tidak mungkin lagi dia bisa, bisa berhubungan dengan manusia dengan siapapun. Tidak bisa, hatta dengan orang-orang yang terdekatnya, apalagi dengan orang-orang yang jauh darinya. Ya. Ketika dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa jelas dia akan dapatkan azab siksaan di alam kuburnya. Dan mustahil baginya untuk bisa berhubungan lagi dengan orang-orang yang masih hidup di dunia Jadi kalau orang sudah meninggal dunia ya Maka alamnya sudah berbeda Alam itu disebut alam barzah Alam penantian Dikatakan juga sebagai kiamat sukurah Kiamat kecil Dan kita tidak lagi bisa berhubungan dengan orang yang seperti itu Wallahu'alam Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Firdausan Husi Yang telah memberikan penjelasannya Dan semoga penanya mendapatkan penjelasan sebagaimana pertanyaan dan juga bagi Anda para pemirsa maupun pendengar uh, Radio Roja dan TV Roja. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Baik, penanya yang pertama? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana, Bapak? Oh. Tampaknya terputus ya. saja. Baik, para pendengar dan pemirsa roja Kita akan coba angkat penelpon yang berikutnya Masih tetap di nomor yang sama 021-823-6543 Iya Halo Iya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Umo Sri dari Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur, silakan Umo Sri. Assalamualaikum, Mustaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya. Ini Anna mau tanya hmm. bagaimana ini mungkin pembahasan lain ya? Iya seorang anak yang, apa, kurang, anak yang apa kurang kurang apa bergabung kepada orang tua hmm. karena orang tuanya, itu, orang tuanya itu masa hidupnya itu enggak anu enggak apa enggak bertanggung jawab pada anaknya sehingga anaknya itu enggak hmm. apa enggak berbakti kepada orang tua itu bagaimana ya Ustadz? Yeah. Baik, jazakallah. Ya Tambahan sudah jelas pertanyaannya, ibu Sri di yeah. Kalimantan Timur. Yeah. Ya. Yeah. Uh, baik, uh, ibu Sri dan juga para pemirsa serta penonton Rojak dimanapun antum semua berada. Ya. Anak itu kewajiban kepada orang tuanya adalah biar keluargain. Itu kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka allaa ta'buduu illaa iyyaahu wabil waalidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah mewajibkan kepada kamu semuanya agar semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua kita birrul walidain. Berbuat baik. Itu kewajiban seorang anak. Iya kewajibannya adalah berbakti pada orang tuanya Memberikan perhatian, memberikan bantuan Memberikan pengayoman Menyayanginya Itu kewajiban anak kepada orang tua Suatu hari Rasulullah s.a.w. ditanya oleh sahabat ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik kepada ibumu? kata Rasulullah Kepada siapa lagi, ya Rasulullah, kepada ibumu? Kepada siapa lagi, ya Rasulullah, kepada ibumu? lantas kepada bapakmu lihatlah bagaimana terus mengatakan tiga kali ucapkan kalimat ibumu ibumu ibumu baru bapakmu hmm. itu kewajiban anak bahkan sudah mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhat fi sakhatil walidain ridha Allah tergantung keridaan kedua orang tua murka Allah pun juga tergantung pada murka kedua orang tua kita jika Allah redo Jika kedua orang tua kita redo kepada kita Allah akan redo kepada kita Tapi jika Orang tua kita murka kepada kita Tidak suka kepada kita Benci kepada kita Allah pun akan seperti itu Dia enggak akan redo kepada kita Dia akan membenci kita Itu satu hal yang patut Untuk kita fahami benar Siapapun orang tua kita, apakah orang tua kita orang yang baik dengan kita, yang selalu menyayangi kita, yang selalu memberikan perhatian kepada kita, yang terus memberikan bantuan kepada kita. Atau sebaliknya orang tua kita orang tua yang jahat, yang tidak bermoral, orang tua yang selalu bersikap keras pada anaknya, yang berlaku pada anaknya, yang melantarkan anak-anaknya. Yang selalu bermaksiat kepada Allah Yang selalu berbuat dosa kepada Allah Kewajiban kita kepada mereka Bir walide Bakti kepada mereka Bukan satu kezaliman Harus kita balas dengan kezaliman Orang tua kita berbuat kepada kita, kezaliman Harus juga kita balas dengan kezaliman Tidak Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu Kezaliman tidak harus dibalas dengan kezaliman Tidak Maka Rasul mengatakan unsur akhaka akal kezaliman alamakum. Tolong saudaramu. Baik mereka yang terzalimi atau orang yang berbuat zalim, sekalipun kita tolong mereka, itu perintah Rasulullah SAW. Jadi satu kezaliman bukan berarti kita harus berhas dengan kezaliman. Allah mengingatkan kita, ini haram terzulma ada nafsi. Wajibatubaynakum muhrabman fala tazalamu. Aku haramkan diriku berbuat zalim. Dan kalau terjadi khawai masdiyah haram terjadi di antara kalian fala ta zalamu jangan kalian saling berbuat zalim. Jangan. Kalau orang tua kita jahat pada kita. Orang tua kita tidak baik pada kita. Berlaku zalim pada kita. Mereka kita. Itu urusan dia orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa Sepatutnya orang yang soleh, anak yang baik, mengingatkan orang tua. Wahai orang tuaku, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauhi kemungkaran, jauhi dosa, segeralah kembali ke jalan Allah. Tempuhlah jalan yang ditepuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ingatkan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang hikmah, dengan kata-kata yang lemah lembut, yang ramah. Ini yang harus kita lakukan. Allah Alam disuruh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga kita tidak menjadi orang yang pendendah, Ustaz, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Baik para pendengar dan pemirsa roja di manapun Anda berada, masih dalam sesi tanya jawab. Kembali kita akan angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Ada penanya dari Umu Dawa di Sentul. Ustaz, pertanyaannya, apakah berfaedah bagi kita sebagai kakak-kakak berkumpul untuk mengaji kepada adik kami yang telah setahun Meninggal Ustaz Dan kalau kita berkurban Atau bersedekah untuk adik kami Apakah bermanfaat Atau tidak mohon penjelasan, Ustaz Iya Hal-hal uh, yang bermanfaat Bagi orang, -orang yang sudah meninggal dunia itu Di antaranya adalah doa Untuknya Ya Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda setriwayat yang berkata bahawa Muslim, 'Ma min mautin tosalli 'alaihi ummat min muslimina yabluguna mautan, kluhmu yasuguna lahul, illa sufigu fih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seorang maut pun yang ia disalatkan oleh seratus umat Muslimin, ya. Kemudian mereka memohonkan syafaat Untuknya Maka Illa fihi. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menerima permintaan syafaat mereka Untuk si mayid tersebut Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim Riwayat yang lain Rasul juga bersabda di yang sama, di riwayat kelima muslim. Ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa saf'ahumallahu fihi. Jadilah seorang muslim yang meninggal dunia. Kemudian... disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa safaahu Allah fihi melainkan permohonan permohonannya itu. Doa dari orang yang 40 orang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat ini sudah cukup bagi kita bah sungguhnya yang kita kerjakan atau orang yang meninggal dunia Siapapun dia Adik kita Kakak kita Ibu kita Bapak kita Saudara kita kaum muslimin yang lainnya Maka yang kita lakukan adalah Memperbanyak Doa kita kepada mereka Perbanyak doa Allah ma'firlahu Warhamhu Wa'afihi wa'fuanhu wa akhri nuzulahu wa wasim madkhalahu wa barad wanaqihu minal khataaya kama naqathabu abiyad minad danasrus kita banyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah doa-doa kita itu jika kita kerjakan dengan ikhlas hadirkan niat hadirkan hati khusyuk akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala baginya Ya, adapun sodako yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita keluarkan, itu sodako yang dikerjakan dilakukan ketika kita masih hidup. Ya, sodako yang dikeluarkan oleh seorang anak untuk orang tuanya itu, insya Allah sampai kepadanya. Ya, sampai kepadanya, insya Allah, karena dia anak yang soleh. Tapi antar saudara dengan saudara Ini berlaku kalimat kata-kata Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam In kata'a amaluhu Selesai amalnya sudah Sudah selesai Makanya yang harus kita perbanyak kepadanya adalah do Doa Perbanyak doa baginya Ya Maka insya Allah doa yang kita panjatkan itu akan sampai kepadanya Dan mudah-mudahan dengan doa-doa itu Akan meringankan dirinya Dalam menghadapi mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala dan akan memudahkan dirinya untuk memasuki sorga jadatul na'im dijauhkan diri dari siksaan penyerakan jahannam dan sisaan azab kubur, Allah alam baik, jazakallahu khairan saya penjelasannya dan kembali kita akan angkat penanya berikutnya melalui line telpon di nomor 021 823 -6543. baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari siapa di mana Umu? Ibu Suciasi Marwiyah Pasad Ibu oh, Suciasi Marwiyah Silakan Ibu Saya ya. mau nanya Pasad ya. Saya kan lima berbedara uh -huh. Saya paling gelap Saya berjadikan dari kecil uh -huh. Terus Kedua Kan orang-orang yang penaparan uh -huh. Terus saya ini Asyarat oh, lasik Sunnah Lakin ini sudah Terus, sampai yang nama tua kalimat saat itu saya nyampe enggak apa-apa Hmm. E, orang tuanya sudah meninggal? Oh, campur lama. Dua-duanya. Iya. Hmm. Terus saya nitip amal di masjid kalau Baik. ada apa ada apa-itunya saya kirim orang tua Anda gitu. Iya. Pak Ustaz. Iya. terima kasih banyak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan, ya uh, kita saya berharap dan juga uh, kita semua berharap, berasungguhnya, ya ibu setelah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ya mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga, berharga dari agama Islam ini, ya setelah mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, hidup bersama dengan orang yang senantiasa menegakkan sunnah, ya ibu memaafkan. Memaafkan semua perilaku, semua uh, peristiwa yang ibu alami di masa dahulu kala ketika bersama dengan orang tua ya, Tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian, ya, tidak ada permusuhan kepada orang tua kita Walaupun ibu disiasiakan, ya, ibu dihinakan atau disisihkan dari saudara-saudara yang lain Sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dendam itu kita hapuskan. Ya? Jangan jadi orang yang penendam, jangan jadi orang yang suka membenci, ya, suka apa, uh, melakukan permusuhan kepada siapapun. Termasuk Tentunya kepada orang tua kita tadi sudah saya sampaikan betapa kewajiban kita sebagai orang anak sebagai seorang anak adalah. Untuk senantiasa uh, berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika semasa hidup mereka, maupun ketika mereka sudah meninggal dunia. Uh, tentunya mudah-mudahan, ya uh, sebagai anak yang soleh, ya sebagai anak yang soleh, ibu selalu berusaha untuk mendoakan orang tua, ya mendoakan kebaikan bagi orang tua, walaupun orang tua kita dahulunya. Itu orang yang banyak mengingkari Allah Meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadahnya Kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala Kita tetap berhusnuzan Bahawa orang tua kita adalah seorang muslim ya. Orang tua yang uh, masih memiliki iman Dan kita harapkan dengan doa-doa kita Yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar ia dapat terbebaskan Dari adab api nyeraka jahannam ya. Akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari Uh, keterpurukannya dari segala uh, Kenestapaannya di alam akhir nanti dan mendapatkan syafaat rasulullah saw untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga jannah na'im Ya kita berdoa kepada Allah dan jangan putus asa min rauhilla. Jangan putus asa rahman Allah subhanahuwataala terus doakan terus setiap hari. Sepanjang kita beribadah, sepanjang kita solat dan sepanjang kita berdoa pada tempat-tempat yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ya kita berkhusnuzan bahawa doa kita itu, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tua kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunannya. Kemudian tentunya sadakah jariah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, ya, yang kita sampaikan, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wataala, maka insya Allah di situ ada kebaikan yang akan didapati, yang akan dirasakan oleh orang tua kita, ya, yang akan di, juga uh, didapati oleh orang tua kita, karena kebaikan yang kita kerjakan di dunia ini, ya, tentu tidak luput, tidak lepas daripada pengaruh pengaruh orang tua kita, ajaran orang tua kita, ya, termasuk juga uh, apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan itu akan memberikan pengaruh positif untuk orang tua kita Ya akan juga Berimbas kepada orang tua kita Dan sekali lagi saya berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Semoga ayah dan ibu uh, penanya di uh, Kebun Jeruk Selengseng Mudah-mudahan meroya um, uh, Diterima segala amannya oleh Allah Subhanahu SWT hmm. Ya Dijauhkan dari azab dan menyerahkan jahannam Dan ke dalam surga Dan saya berharap kepada ibu untuk terus mendoakan orang tua Sepanjang hayat ibu Allah SWT Baik jazakallahu khairan saudara atas penjelasannya dan untuk selanjutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan melalui telefon dulu Ustaz Mari lain di nomor 0218236543. Baik silakan. Hello. Iya. Dari siapa di mana ibu? Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan ibu. Sudah sekarang saya mau mm. tanya ini, mm. saya kemarin ada janji mantan suami saya, mm. uang puluh juta, mm. tapi saya belum sempat kasih. Mm. Kemudian anak saya meninggal sekarang. Ya, ibenarilah, ibenarilah. Mantan nah, nah. suami saya bilang saya ingkar janji sampai anak saya meninggal. Mm. Bagaimana kira-kira itu sekarang? Mm. Yeah. Ya. Baik. Ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus disadari dan difahami wah sungguhnya uh, kematian itu adalah merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ya, itu yang harus kita sadari dan fahami Bahawa kematian adalah merupakan takdir Allah. Idza ja'aluhu la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimu. Ya kematian itu kalau sudah tiba ajalnya tiba masanya tidak ya lagi bisa dikatah bisa kita minta kepada Allah untuk ditunda atau untuk dimajukan. Ya itu semua Allah merupakan suratan takdir yang ketetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala bukan karena adanya hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Ya jadi uh, ketika ibu telah berjanji kepada suami yang Uh, dikatakan tadi telah bercerai ya. ya yang berarti bahwa suaminya anak itu bersama suaminya tentunya berjanji untuk uh, memberikan uang ya memberikan uh, bantuan barangkali untuk uh, anak ibu yang mengalami sakit dan lain sebagainya dan uh, kemudian ibu belum bisa menyanggupinya ya karena Wallahu alam Adanya hambatan-hambatan halangan-halangan Atau ibu telah berusaha ya, uh, Namun juga pada waktunya Belum bisa mengirimkan Ini bukan kesalahan, bukan satu kesalahan yang harus disesali Ya, ya. Bukan kesalahan ibu Yang menyebabkan kemudian kematian anak Itu Ya, harusnya seharusnya Mantan suami tersebut Dia mencari jalan yang lain dahulu Ya dia berusaha mencari jalan yang lain dahulu untuk bisa mengcover biaya-biaya untuk uh, sakitnya si anak tersebut tentunya bukan hanya berharap dari istri, bukan hanya berharap atas kebaikan istri, gitu. Ya, harusnya dia mencari jalan yang lain. Apakah dengan cara meminjam atau usaha atau yang lainnya, gitu. Adapun ketika istri memberikan ya, Apa yang dijanjikan itu ya, Dianggap sebagai satu anugerah Satu hadiah, satu hal yang memang harus disyukuri gitu. Jadi oleh karena itu Ibu tidak usah uh, Menyesali, karena sesungguhnya Kematian itu di tangan Allah SWT ya, Ikhtiar selalu dikerjakan Ikhtiar sudah dilakukan Namun juga takdir itu datang Takdir itu sampai Dan kita tidak bisa mencegah tidak bisa menghalangi takdir Yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT Jadi dalam hal ini kita Tidak usah sampai terpuruk ya, Sampai menyesalinya Sampai begitu mendalam Sampai kemudian kita meninggalkan Kewajiban-kewajiban kita sebagai uh, Seorang muslimah ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetaplah berlaku Seperti biasanya ya. Kita tetap beraktivitas bagaimana Biasanya Ya, jangan sampai kemudian kita terpuruk dan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang Muslimah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala dan yakinlah ya apapun jika sekarangnya kita berlaku melakukan satu kesalahan atau perbuatan dosa yakinlah bahsungguhnya Allah Subhanahu Wataala akan mengampuni dosa kita dan memaafkan segala kesalahan kita. Wallahu amin. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya Dan semoga penanya di Papua ini diberikan ketegaran hati Dan diberikan solusi dari permasalahannya Dan untuk selanjutnya kita masih akan angkat penalfon di 021-823-6543 Baik, silakan Halo Iya silakan, dari siapa di mana Ibu? Dari Ibu Ella di Sidoarjo. Di Sidoarjo, silakan Bu Ella. Ya. Nah, ini gini, uh, saya mau um, bertanya. Ini tentang uh, ajaran Salaf yang sekarang saya sedang uh, jalani gitu. Hmm. Saya berusaha untuk ngajak suami sama-sama uh, memahami ajaran yang ini gitu. Karena memang suami saya itu dari di Jawa Tengah dan memang agama Islam itu mungkin agak agak, -agak kejauhin gitu ya. ya Ustadz ya Iya. jadi kadang-kadang uh, saya uh, agak jenuh juga lama-lamanya udah lama saya ngajak tapi udah berapa tahun ya udah lebih kurang sudah empat tahun lah saya uh -huh. mengenal manhats ini Alhamdulillah ya. tetapi ya itulah Ustadz empat uh -huh. uh, tahun saya iya. Jadi kadang-kadang saya merasa saya sendiri hmm. uh, berkali-kali saya aja gitu ya Mana kerjanya juga dikerja di perusahaan yang non-muslim Rata-rata hmm. temannya juga non-muslim gitu yeah. uh, Terkadang ada rasa hampa dalam diri saya, dalam hidup hmm. saya hmm. Ketika saya mau berbicara tentang agama, saya tidak punya teman hmm. Nah bagaimana saya yeah. menghadapi ini dari hari ke hari Mohon Ustadz kasih baik, baik. Uh, Dan luarnya buat saya terima kasih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Ini bagian daripada ujian kehidupan Ya Bagian daripada ujian kehidupan Yang kita harus terima dengan Kesabaran dan kelapang dadaan Rasulullah SAW Mengagumi orang-orang yang beriman Kekaguhan Rasulullah SAW Karena orang beriman itu memiliki dua hal Dua hal yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wataalla. Yang pertama adalah orang beriman itu jika mendapatkan nikmat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataalla. Alhamdulillah, ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataalla. Ya, empat tahun yang lalu ibu mendapatkan hidayah, hidayah Taufiq Wal Irsyad berupa bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu Wataalla, bimbingan-bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ibu dapat memahami Islam secara komprehensif secara baik dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah SAW yang difahami oleh para salafus salih Alhamdulillah, itulah nikmat. Nikmat yang paling besar yang patut untuk kita syukuri betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah SWT dan berharap mendapatkan hidayah namun mereka tidak pernah mendapatkannya Jangan kita Alhamdulillah mendapatkan hidayah tersebut kita syukuri dan jangan kita kufuri. Allah mengatakan lain syakartum la aziz dan nakum walain kafartubina ada bila sedih. Kalau sekiranya kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Tapi kalau kalian kufur, sukanya siksa aku sangat pedih. Nikmat, pertahankan, berusaha untuk istiqomah, terus berada di atas jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun Ujian-ujian yang menimpa diri kita sekalian Apapun ujiannya Seberat apapun ujian yang kita alami Maka kita berusaha untuk tegar Di atas kebenaran agama Islam hingga akhir hayat Sahabat teman -teman bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah, apa yang saya, aku lakukan di akhir hari usiaku ini ya Rasulullah Kul amantu billah thumma stakhim Berimanlah engkau kepada Allah dan setelah itu istiqamah Berimanlah kepada Allah dan setelah itu istiqamah Istiqomah. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wataala yang besar ini. Ya. Yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat musibah bersabar. Dapat ujian dia bersabar. Ujian itu datang dari diri kita pribadi berupa hawa nafsu, hawa nafsu ya bisikan, dikisikan syaitan agar kita berpaling dari agama Allah agar kita menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu SWT agar kita menjalan, melakukan hal-hal yang negatif hal-hal yang tidak diredoi oleh Allah Subhanahu SWT agar kita tertibuk kepada kemaksiatan dan dosa ini bisikan dan kita patut untuk sabar menghadapi ujian ini ada kalanya ujian itu datang dari luar dari luar itu bisa suami Bisa anak, bisa orang tua, adik, kakak, keluarga, family, atau teman-teman, ya ini adalah pembekar ujian ujian bagi ibu. Dan kita harus sabar menghadapi ujian ujian tersebut, ya kesabaran yang akan membawa hikmah yang besar bagi kita sekalian. Kita ibu sekalian, bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya sepanjang hayat kita harus sabar. Dan ketika kita bersabar menghadapi segala resiko tersebut, maka insya Allah di sana hikmah yang besar, ada pahala yang besar, yang tidak ada batasnya pahala tersebut. Sebagaimana Allahfirmankan, Inna ma'yuwafasabi rona ajrahum bi gairihisat. Sungguhnya Allah akan memberikan ganjaran kepada orang yang sabar tanpa ada batas. Begitu besarnya ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita sekalian, walaupun memang pahit, berat. Seperti ibu, ya suami yang belum mau menerima ajaran yang hak ini, ya. Suami yang masih hobi dengan maksiat, suami yang masih hobi dengan dunia yang terlalu cenderung kepada dunia, segala macam. Ini adalah ujian bagi ibu. Dan ibu harus sabar mengsikapi menghadapinya. Ya, bukan dengan cara-cara uh, misalnya kita bersikap kasar, tidak lagi bersikap lemah lembut, ya. Kita sikapi dengan uh, apa suami kita dengan dengan tidak mau melayani dirinya dengan pelayanan yang terbaik ya bukan dengan cara begitu ya tapi kita minta kepada Allah ibu doa kepada Allah berdoa kepada Allah minta kepada Allah ya Allah aku mohon kepada engkau, aku, engkau agar engkau menjadikan suamiku orang yang soleh ya berikan hidayah kepadanya ya Allah tunjukkan diri jalan yang benar ya Allah. Berikan kemampuan Kepadanya untuk bisa memahami Islam dengan baik dan benar Sesuai dengan penunjuk Al-Quran dan Sunnahmu Ya Allah SWT Terus kita berdoa kepada Allah ya? Doakan doakan, Dan terus memberikan pelayanan yang terbaik Pada suami kita dan pada keluarga kita Kita tunjukkan inilah Hasil ya Inilah pembuktian kita sebagai seorang wanita yang soleh Memiliki akhlak yang mulia bertutur kata yang yang yang baik, yang lemah lembut memberikan pelayanan yang terbaik beribadah siang dan malam selalu dekat dengan Al-Quran selalu dekat dengan sunnah Rasulullah SAW itu hal yang harus kita lakukan sehingga dengan demikian ada kalanya dakwah-dakwah kita dengan hal kita dengan keadaan kita justru akan menggugah suami kita untuk mendapatkan hidayah Allah SWT la ta ismi rohilla jangan putus asa, terus berusaha terus berusaha ibu tidak sendiri Ya, Ibu tidak sendirian Masih banyak saudara-saudara kita, keluarga kita Teman-teman kita Yang mereka mempunyai Visi dan misi yang sama Untuk seseorang mendapatkan reda Allah Subhanahu SWT Ini yang penting bagi kita sekalian Biarlah ya, Kita hidup dalam uh, Kesederhanaan Ketapaan ya. Mungkin orang tidak mau uh, Menengok kita, melihat kita Ya tapi kita berusaha terus meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi, perbanyak doa terutama di malam hari sepertiga malam yang terakhir, ibu berdoa kepada Allah bintang kepada Allah, agar suami menjadikan orang yang soleh mendapatkan hidayah dibawa uh, kepada ajaran yang hak ini Allah alam, besok saya kira sudah cukup satu pertanyaan boleh, saya terakhir, saya? apa itu? dari pesan singkat, saya? Oh, Baik, masih ada waktu 2 menit Ustaz. Satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat Dari seorang ibu Ibu nuris di Sorong di Papua Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, Saya seorang ibu Dengan 6 orang anak Dan ditinggalkan suami wafat Dari tahun 2008 Namun kemudian Saya menikah lagi dengan laki-laki Yang umurnya lebih muda Ustaz. Namun anak-anak tidak mau terima Dengan pernikahan saya Dosakah saya dan salahkah saya? Terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Iya. Uh, tidak berdosa dan tidak salah. Ya, karena memang uh, ketika hidup sendiri tentu kita akan mengalami fitnah, ya, mengalami ujian-ujian dan ada kalanya orang itu merasa berat terhadap ujian-ujian tersebut. Terutama hidup di akhir zaman di mana dunia seperti ini Maafsiatan ada di mana-mana orang berbuat dosa seenaknya saja. Ya, ini tentunya kita harus punya pendamping hidup. Ya, harus punya pendamping yang bisa mengayomi kita, bisa menjaga kita, bisa mendidik kita, membimbing kita itu hal yang memang patut. Ya, tidak boleh kita hidup sendiri. Harusnya seharusnya. Ya, anak-anak cemberikan -anak dukungan, bukan melarang, bukan mencegah. Ya, harusnya anak-anak memberikan dukungan kepada ibunya untuk berumah tangga kembali. Ya. Kecuali kalau memang si anak-anak ini melihat berhadapan suaminya itu atau calon suaminya itu orang yang tidak bermoral ya, orang yang tidak berakhlak, orang yang jauh dari agama, pemabuk misalnya, yang suka main perempuan, pendek kata dia orang yang ahli maksiat, tentunya anak-anak mencegah. Agar ibu tidak memilih laki-laki yang seperti itu. Namun kalau sekiranya uh, anak orang itu orang yang soleh, orang yang baik, ya dikenal sebagai ahli ibadah, orang yang selalu hidup apa berada di atas agama Allah سبحانه و تعالى, ya maka tentunya anak-anak tidak boleh melarang, walaupun mungkin usianya lebih muda, ya usia lebih muda itu bukan satu hambatan, bukan satu hambatan orang untuk menikah. Suami lebih muda dari istri banyak yang seperti itu, ya atau istri yang lebih muda dari suaminya. Tentu itu satu yang lumrah banyak, ya. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Kita lihat Rasulullah Sallam menikah dengan Khadijah. Khadijah yang usia 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Tidak ada halangan, ada hambatan, tidak ada halangan untuk memupuk cinta dan kasih sayang di antara kedua suami istri ini. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Tidak ada hambatan. Ya, Dengan niat yang sama untuk Membina rumah tangga di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Itu yang paling penting Jadi dalam hal ini Ibu tidak bersalah Seharusnya anak memberikan dukungan Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah SWT Agar rumah tangga Ibu Diberikan sakinah, mawaddah, warahmah Sebagaimana diharapkan oleh Ibu dan suami Allahu alam bishab. Saya kira inilah kajian kita pada pagi menjelang hari siang hari ini. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya, keluarga dan juga uh, semua para pemirsa dan pendengar rojak dimanapun berada. Semoga kita dapat uh, membawa amal-amal soleh ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan kita dari adab kubur dan diberikan nikmat di alam kubur nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lukau lihadha subhanakallahumna bihamdika, ashadu ala ilaha ila amta, astagfirullahaladzim wa sallallahu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alaikum wa Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Firdausanusi M.A. Fidhullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian pagi menjelang siang ini.